Mattiðusar Guðspjall, 17. kapli Eftir sex daga tekur Jésús með sér þá Pétur, Jakob og Jóhannes bróður hans og fer með þá upp á hátt fjall að þeir veru einir saman. Þar ummyndaðist hann fyrir augum þeirra, ásjóna hans skein sem sól og klæði hans öðu björt eins og ljós. Og Móse og Elía byrtust þeim og voru þeir á tali við Jésú. Pétur tók til máls og sagði við Jésu, Drottin, gott er að við erum hér. Ef þú vilt, skal ég gera hér þrjár tjaldbúðir. Þér eina, Móse eina og Elía eina. Meðan Pétur var ennaði tala, skygði yfir þá bjart ský og rött úr skýinu sagði, Þessi er minn elskaði sonur sem ég hef velþóknun á. Hlýðið á hann. Þegar lærisvinarnir heyrðu þetta, fjallu þeir fram á ásjónu sínar og rættust mjög. Jésús gekk til þeirra, snart þá og mætti, rísið upp og óttist ekki. En er þeir hófu upp augusín, sáu þeir engan nema Jésú einan. Á leiðin í ofan fjallið bauð Jésús þeim, segið engum frá síninni fyrir en mannssonurinn er rísin upp frá döðum. Lærisveinarnir spurðu hann Hví segja fræðiminnir að Elía eigi fyrst að koma? Jésús svaraði Víst kemur Elía og færir allt í lag En ég segi ykkur Elía er þegar komin og menn þekktu hann ekki heldur gerð honum allt sem þeir vildu Eins munuðir láta mannssonin þóla píslir Tá skildu Lærisveinarnir að Jésús hafði tala við þá um Jóhannis skýrara. Þegar þeir komu til fólksins, gekk maður til Jésú fjall á knið fyrir honum og sagði Drottin, miskunna þú sinni mínum. Hann er tunglsjúkur og illa haldin. Oft fellur hann á eld og oft í vatn. Ég fór með hann til lærisveinaðina, en þeir gátu ekki læknaðan. Jésús svaraði Þú trúa og rangsnúna kynnslóð, hversu lengi á ég að vera hjá ykkur? Hversu lengi á ég að umbera ykkur? Færiðan hingað til mín og Jésús hastaði á og illi andinn fór úr honum og sveinninn varð heill frá þeirri stundu. Þá komu lærisvinarnir til Jésú og spurðu hann einslega Hvers vegna gátum við ekki reikiðan út? Jésús svaraði þeim vegna þess að ykkur skortir trú. Sannlega segi ég ykkur, ef við hafið trú eins og mustarðskorn, getið þið sagt við fjall þetta, flytið hérðan og þangað og það munn flytja sig. Ekkert verður ykkur um megn. En þetta kinn verður eigi útrekið nema með bæn og föstu. Þegar voru saman í Galílegu, sagði Jésús við á, Mannssonurinn verður framseldur í manna hendur og þeir munu lífláta hann, en á þriðja degi munan upprýsa. Þeir urðu mjög hryggir. Þá er komu til Kapernaum, gengu menn þeir sem heimta inn musteriskeldið til Péturs og spurðu Geldur meistar í ykkar eigi musteriskeldið? Pétur hvað svo vera? En er hann kom inn, tók Jésús fyrr til máls og meldi Hvað líst þér, Simon, af hverjum heimta konungarjarðarinnar toll eða skatt? Af börnum sínum eða vandalöysum? Af vandalöysum, sagði Pétur. Jésús meldi, þá þurfa börnin ekki að greiða skatt. En til þess við neyslum þá ekki, skaltu fara niður af vatni og renna ungli, taktu síðan fyrsta fiskin sem þú dregur, opna munnans og myndu finna pening. Tak hann og greið þeim fyrir mig og þig.